السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي لا.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 ibadallah ayuha nas usiku kama usi nafsi awalan bitaqwallah enyi waja wa allah enyi watu na kuhusieni kama ninavyoehusia mwanzo kabisa nafsi yangu katika jambo la kumcha allah subhanahu wa taala kuacha na kuyafanya yale ambayo kwamba aliyokuwa ameyaruhusu kwani kwa hakika kwa jambo la uchaji Mungu Ndiyo watafuzu watu katika maisha yao ya duniani na watafuzu watu katika maisha yao ya akhera hivi ndivyo Allah anapohukumu kwamba watafuzu wacha Mungu katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhera waalamu natambueni analbida walmuhdasati fid-din bala aslu kulli bala'in wa fitna. na baada nasaa hizo za uchaji mungu wa alam natambueni analbida walmuhdasati kwamba bid'a na mambo yote mengine yaliyokuwa mezuliwa aslu kulli bala'in wafitna kwa asili, ndio asili ndiyo msingi wa kila mabalaa na ndiyo msingi wa kila fitna ambayo kwamba iliyokuwa inatokeozea katika dunia hii msingi wake ni uzushi ni kule kuzuliwa mambo dini. yote ambayo kwamba uliyokuwa umeiona kwa katika mabalaa na kuyasikia mbalimbali katika ulimwengu huu na fitina mbalimbali mbali ambazo kwamba zilizotokezea na zitakazo kuja kutokezea basi asili yake katika miongoni mwa mambo yaliyosababisha kupatikana mabalaa hayo na fitina hizo ni bidaa mambo ya uzushi katika dini kwani ndiyo mane utakuta panahimizwa katika kipindi cha fitina Watu kushikamana na mafundisho sahihi ya dini na mafundisho sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ni moja katika dawa za kuweza kujizuilia mtu asijimbukie katika fitna na haya tushaone na tutakija kuyaona Takapozungumza masala ya atharu fitna yani athari za fitna katika jamii kwa hivyo ndugu zangu katika imani Natambueni kwamba mambo haya ya bid'a katika dini ikiwa atatokezea Watakaojigamba kama ni bid'a ndogo au ni bid'a kubwa Tambueni kwamba ndio asili ya kula balaa na kila fitina katika dini hii. Na shetani ndipo anapohimiza kuahimiza watu hapo. Waanze kuingia katika bid'a hiyo. Kwa nini? Kwa sababu lengo lake ni kuwazulia na dini ya sawasawa. Na huku hapa kuwapa watu kuwapa watu shukuku na wenyewe wakadhania kama ni hoja. Na kuahada watu kwa kuwapa hale na haya wenyewe wakaitakidi kama ni dalili. Bida ni jambo ambalo kwamba lileikuwa baya. Nazungumza soal la bid'a kwa mkanika jambo lilikuwa baya kwa misukumo mingi moja kati ya hiyo katika kiasi cha siku 10 moja zilizokuwa zimepita msikiti si moja katika misikiti msikiti iliyokuwa hapa visiwani unguja kasimama kijana mmoja na kama yalivyokuwa wanasimama vijana wengi na watu wazima wengi na kutolewa vipeperushi wengi kike kiume wakisimama wakizungumza kuhusu utukufu wa mwezi huu wa Rajab hili ndilo moja kati ya mambo ambayo nilisukuma kuzungumza kwa mabida, ni jambo baya ndiyo msingi wa kila balaa na kila fitna. Kijana huyu akazungumza mengi aliyozungumza miongoni mwa waliokuamya zungumza kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam nitazungumza kwa ufupi tuele kwa Kiswahili tu haraka, haraka. kwamba mtume sallallahu wa wasallam alipelekwa wahi na malaika Jibril alaihi salam Kwamba kuna mmoja katika maswahaba zake amekufa akahudhuria katika mazishi walipokuwa katika makaburi wanazika mtume sallallahu wa wasallam toka alipokurubia katika sehemu za makaburini haka na kwenda kwa ncha za bidole yani sehemu ya mbele tu akaulizwa mbona tumekuona unakwenda kwa ncha za vidole tu akasema mimi ninayaona mambo ambayo nyinyi msiyoona mimi nawaona malaika wengi wamehudhuria katika mazishi haya kwa hivyo leo hula hata pakutia mboo Ndiyo maana mimi nanyatia nyatia ili nipate kuweka lao pahala kwa pa kuweka robo mboo nipate kupita nyinyi haya hamyaoni alipomanza kuzika mtume sallallahu wa alaihi wasallam hakuishia hapo akawatafuta watu wa maiti yule akamwambia he vipi kwa mtu huyu kuna kitu gani kikubwa? Akaambia huyu alikuwa ni mtu muovu. Ni mtu ambaye kwamba aliyekuwa kwa kila uovu unojua wewe yeye anao, zinaa, shirki, kunywa pombe na mambo mengine mengi anayo. Lakini huyu ukifika kila mwezi wa Rajab yeye anakuwa anafanya anashikamana na jiradi Ye huyo siku ile akazunguka tu anashikamana na jiradi kuna jiradi maalum za mwezi wa Rajab yeye anazishika hizo banasema mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndo mana ndo bale vipi akayarejea yale ambayo kwamba nilikuwa tayari mekisha kuyarejea ya kwamba kawaona malaika wengi. Kawaona malaika wengi. Kisha tena baadaye baada hapo akazungumza na mengine. Akazungumza na mengine alikuwa kazini na nyiradi zile kazitaja. Na miongoni mwa vipeperushi ambavyo kwa kwamba vinapeperushwa kwa sababu yeye pia alipeperusha vipeperushi siku hiyo. Alikugawa vikaratasi. Ni kufunga siku tatu za mwanzo katika mwezi wa Rajab kama kuna fadhila kubwa na malipo katha wa katha na huku na katika maimamahu ahlus sunnah wal jamaa wamionhum shaykhul islam ibn taimiyah na mingoni mwa hao shaykhul islam ibn taimiyah katika fatawa zake anasema kwamba kila lilikuwa limezushwa na watu kuhusiana na mwezi wa rajabu ni jambo ambalo kwamba limezushwa na wao halina la asla laha fid-dini debo hilo halina dalili katika dini hii kisha ye akasimamia katika mambo mawili akasema miongoni mwa hayo al ya mwanzo yani mchana au kutwa ya al kutuwa, kutuwa ya al ya mwanzo katika mwezi wa rajab na usiku wa mwezi Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Hayapiana sema ni katika miongoni mwayale ambayo kwa maana yamezuliwa, ya ni katika mambo yaliyokuwa ya uongo. Hakuna fadhila katika siku hizo kwa nini sawa sawa na siku nyingine zozote zile. Hapajathibiti katika Qur'ani wala kutoka kwa Rasuli sallallahu alayhi wa sallam anasema wala hakuna kwa makamani yalo wala thibiti katika karne tatu al-mufaddala zilizokuwa zimefanywa bora kwamba katika siku hizi kuna lolote lilo kwa limekuja Hasib bin, bin, bin, bin, bin Rajabi bin Rajab bin rahimahullah yeye yeah, akasema usiku huo wa Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab wao walinzusha ibada ya sala ileto ar Anasema hayo yote ni katika mambo ambayo yalikuwa ni maudhu mambo ambayo yamepachikwa ima ni mambo ambayo kwamba yalikuwa dhaifun au ni mambo ambayo kwamba yalikuwa yamepachikwa hayajathibiti katika sheria ya dini hii hayao katika sheria ya dini hii hayaapo hayajathibiti katika sheria ya dini hii katika, katika mwanzi wa rajab Hakujadhibiti lolote. Lolote kwa maana ya lolote. hakujathibiti niradi. maalumu iliyokuwa imehusishwa na mwezi wa rajabu Haijathibiti funga iliyokuwa imehusishwa na mwezi wa rajabu Haijathibiti kisomo kilichokuwa kimehusishwa na mwezi wa rajabu Hapa hajadhibiti sala iliyokuwa imehusishwa na mwezi wa rajabu hapa ha, hapa, jasi, hapa jasi miti, kuchinja kuliko kwa kube na mwezi wa rajabu kwa maana hakujathibiti chochote haku chochote kwa maana ya lolote katika dini hii hata kisomo cha miraji kinachosoma katika mwezi wa Rajabu pia hakijasiditi mpaka funga ya miiraji pia haijasibiti sasa upumbavu si matusi kama vosema ahli alilm lakini upumbavu kila aina ya upumbavu upumbavu kila aina ya upumbavu yanapoambiwa haya haijasibiti kwa dalili yote ile iliyokosa hii au iliyokuwa hasa maudhuin au barifun ndio kama kama imekuja yatakuwa yamekuja hayo anaruka mtu katika vema vya habari anaulizwa swali su, anajibu swala mtu kishyasikia haya alaula bado hajakinai alaula peke maswala yake mwenye kujibu anajibu kweli kama walivyosema hapaja thibiti dalili yoyote katika kufungwa kwake wala katika ibada yoyote lakini Kwani kuna ubaya gani kwani kuna ubaya gani kuleta niradi kuna ubaya gani kufunga funga ya miraji au kufunga kwa mwezi wa rajabu na visomo vinginevyo na masala masuala mengineyo na mambo mengineyo na ujinga Kila aina ya ujinga ujinga Kila aina ya ujinga kuongeza maneno hawa ni watu ambao kwamba hawajasoma kusoma ni kukosea kusoma kufanya uzushi kusoma kufanya maafia au kusoma ni kualimika eh? kusoma ni kupi na kipi kikubwa mlichokuwa nacho Ipi mnayo ufunguo wake umefungwa ambao unao ni pekee yake hawazi kupata mwingine hatu burhanakum in kuntum sadiqina hebu leteni hoja zenu kama hayo mnadai kwamba watu hawana siyasa hawana hawajasoma siasa tu diniya hawajasoma siasa tu ilmiah na maneno kama haya ya kujilabu ni katika kuingiza watu katika bid'ah na kuingiza kufika kuingiza watu katika bahasia na kuingiza watu mpaka vile mtu anavyokuwa dhaifu maskini hawa wanajikuta anaingia mpaka katika masiku ya yakikufari kwa sababu ya haya haya sababu ya kudharau mambo ya, ya bid'ah na kutaka kudogoresha watu hawajasaba na wao mabahari mabahari makubwa ya maji mengi kama haya hapa jadhibiti katika mwezi huu ndipo utakaposema ndio kama haya atazungumza vipi kuhusu utukufu wa mwezi wa rajabu. mwezi wa rajabu ni moja katika miezi minne mitukufu bwana sasa kama hayo yote hayamo Hehe utakuwa mtukufu vipi baada ya kikao cha kugawana hukumu za Ijumaa tutaendelea kuzungumza kadhaa hii ahalu ilmi na ambao inazungumza utakuwa mtukufu vipi rajabu na hali ya kuwa hayo yote tunasema hayamo barakallahu fi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 Mungu pe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya yale yakuwa sawa na mumtiiye Allah Subhanahu wa Ta'ala wa alamu anal bid'ah wal muhdathati aslu Kuli bala'in wa fitna natabuweni kwamba uzushi katika dini hii Niyo asili Niyo msingi wa kila balaa na, na katika kila fitna sasa mwezi wa rajab ni moja katika miezi ambayo kwa vile kwa mitukufu ikiwa yote hayo hayafai utakuwa vipi mwezi huo ni katika mwezi mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala Mwezi wa Rajab umeufanya kwa ni mtukufu kwa dalili ile ile ambayo abee ifanya kwa ni mtukufu miezi mingine mitatu pamoja na huo ndio itakuwa minne. na akaitaja mezi minne hiyo mitukufu akasema mezi minne mitukufu katika Qur'ani haujaanishwa upi na upi katika sunna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama ameainisha kwa dalili ndio hizo hizo kwamba lile kuwemo katika aya lile kuwemo katika aya ni kitu kingine na yale ambayo kwamba leo zungumziwa utukufu wa mwezi wa rajabu ni kitu chengine katika aya kilicho kuwepo amekataza Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema alivyokuwa kitafsir Quranil Karim atubari rahimahullah katika kutafsir aya ya 36 katika suratul baraa yani suratul toba anasema kilichokuuepo kuwepo kili Allah subhanahu wa ta'ala amelitia nguvu katika kukatazwa kwake jambo ambalo amelikataza katika zama nyinginezo yani katika miezi mengineyo tukitoka katika mwanzo wa reja mtupike yake tukitoka katika miezi mitukufu peke yake mpaka katika miezi iliyokuwa si mitukufu Allah amelikataza jambo hilo nalo ni jambo gani hilo pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fala tadlimu feehunna anfusakum msidhulumu katika katika kipindi hicho anfusakum nafsi zenu alipotafsiri maneno haya akasema akasema hivi fala tadlimu feehunna anfusakum Ay, la tusayyiru haraman hadhihi halala wahalalaha harama nini maana maneno akasema kwamba msiyafanye yale yaliokuwa ya haramu katika mezi hii mitukufu minne msiyafanye yale yaliokuwa ya haramu katika mwezi minne hii mitukufu kuwa ni halali katika mezi hii na wala msemka yale ya halali katika mwezi hii mitukufu mkayafanya kwa ni mambo yaliokuwa ya, ya haramu ina maana Allah subhanahu wa ta'ala upeo kwa upeo alicho kiba katika aya iliyokuwa imekuja kutaja miezi mitukufu kwa ni mane kwamba katilia mkazo katili ya mkazo katika miezi minne mitukufu hii mkazo gani mkazo wa kuachwa jambo jambo ambalo limekatazwa pahala pengine palipokuwa si katika miezi minne hii pia sema katika miezi hii uharamu wake na makosa yake yanakuwa ni ashaddu nimakubwa zaidi kama ilivyokuwa kwa kuachiwa madhambi Yoyote yote kwa sababu imekuja kwa dhulma Fala falatdhlimu dhulma ni katika jambo lolote lilo na makosa kinyume na jambo lililokuwa na usahihi kwamba kosa kwa lolote utakalofanywa katika miezi mtukufu dhambi yake na machukivu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani kule kushukiwa kwake kuna kwa ni kukubwa zaidi kama yale yani, yaliyo kwa mazuri yani mazuri kweli kisheria yakafu mazuri kweli kisheria kwa nini nikasema kwa ni mazuri kweli kisheria? Yaani ileakuwa na dalili ya kuhusishwa au yameruhusiwa kufanywa. Yale yakifanywa ndani ya, ya miezi mitukufu, malipo yake na kwenye makubodzi, yani yanazidishwa kuliko katika miezi mingine. Haya ndio yaliokuepo. Haya ndio yaliokuepo katika mwezi huu. Hauna kitu kingine kilichokuwa kipya. Haya hayauneshi. Haya hayauneshi. Haya, haya, katika mwezi wa Rajabu au katika mwezi mnae mitukufu kwamba ndio pa, pa, pale mambo kama yalivyokuwa yameletwa yaliokuwa hayamo katika dini hii haya hayapelekeei hivyo hasa hasa kwa kuwa hayajathibiti kwa mtukufu wa daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfano mtume sallallahu alaihi wasallam Alimwambia Kala lirajuli albahili summina alhurmi watruki Alimwambia mtu mmoja alitoka katika kabila la albahili katika masaba zake na Nabii Allah (saw). Alimwambia summina alhurmi kutoka katika miezi mitukufu Waturuki na uwache yani uwache baadhi ya siku. Ama hii ingelithibiti ingekuwa ni uchochoro wa kuweza kupita tena ungekuwa chochoro mwembamba mm, no ambao una nafasi ya dalili kuzuiwa kama ingekuwa methibiti ya watu kufunga katika ma... kwa ajili ya kuhusisha mwezi wa Rajab lakini hadithi yake ni hadithi dhaifu jidan ni hadithi iliyokuwa no dhaifu sana kama maimamu wa hadithi walivyokuwa wameutaja udhaifu wa hadithi hii hapajathibiti funga na kama ilivyokuwa hapajathibiti lolote katika mwezi wa Rajab kama nilivyokuwa nimekwishakutangulia kuyasema kwa ni aya ya aya ya 36 suratul baraah inasema inna binna iddatash huuri indallati na ashar shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda hakuna lkwa zipia kwa hakika idadi ya miezi yote Allah ni mliadhani 12 toka alipoumba mbinguni na ardhi minaha arba'tun dhuhurum katia hiyo kuna kunabenzi minne mtukufu kipi kinachokuwa kinapigiwa msumari katika benzi minne mitukufu fala tadhlimu fihina anfusakum ay la tusayyiru haraman hadhihi al-ashhur halalan wa halalaha harama kama alipata tbarir fi tafsirih ya halamu yasfanya kwa halali na ya halali yasfanya kwa haramu haya si ndivyo tunatakiwa kila siku eh, lakini katika mwezi mme yanatakiwa zaidi na zaidi watu kuchukua tahadhari kwa sababu makosa yanazidishwa dhabi zake na mazuri yanadhisishwa thawabu zake Hakuna kitu kingine kilichokuwa kipya. Ama mengine yote hayajathibiti. Ama mengine yote hayajathibiti. Hasa hasa. Hasa khasa. Kusu ya miraji na kisomo cha miraji. Na mambo yanayofanywa ihtifalu, yani sherehe mbalimbali za wanazo shereheka watu katika usiku wa kuamkia mwezi 27 Rajab. Imekuwaje? Kwa vipi? Kwa vipi ukawa mwezi 27 Rajabu? Eh? Usiwe 27 Shaaban? Eh? Kwa nini usiwe 16 Ramadhani? Kwa nini usiwe tarehe yoyote ya, ya mwezi wowote? Kwa nini hata ukawa mwezi 27 Rajabu? Wadhihi na kwa haraka haraka utaona kwamba si ndo dalili nilipokuja katika dini hii haijiulikani ujulika, hai siku ambayo mtukufalaja nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekwenda katika safari ya safari ya Isra na Mi'raj haijiulikani mwezi haijiulikani siku haijiulikani Allah kaificha inne wala kulli shay'in qalees mtume wa allah kaificha haja yabainisha haijiulikani hivi ndivyo anavyozungumza ahli alilmi wako baadhi ya walikuwa wafanya jitihada zaa katika kutaja baadhi ya miezi na siku kila mmoja kenda kwa upande wake yule kaangukia kule kagaragara yule kule kaangukia kule yule kule kaanguka pale sasa ipi haijiulikani kwa kuwa hakuna dalili Ina maana hakuna amali yoyote maalum ya kufanywa katika usiku huo au kwa ajili ya mwezi wa Rajabu. Kwa nini laitani ingekuwa ipo basi ingebainishwa siku wenyewe. Haijulikani mwezi gani wala siku gani. Hakadha namna kama hivi ina maana funga mihradi haijathibiti. Kisomo cha kukusanyika watu nasoma mihradi katika mwezi 27 haijathibiti. Ama somo la sira na kusoma safari ya israa wal Miraj somo lasira, la sira. la kusoma safari ya miraji wal Israa Lakin lakini si kwa kuhusishiwa siku, wa kuhusishi wa siku maalum na kukodiwa taksi. Kukodi kukodiwa kebo shekhe wa kuja kusoma na mfano mambo haya yote ni katika jumla ya mambo la asla laha fid-din haa dalili katika dini هكذا لم نكبه في اللهم كلنا ولا تكن علينا وازدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تحننا ورفعنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين امين